Tentang Al-Ithm Ma'am ana Al-Ithm Enamu Taib Wakila Al-Fa'u'lazi astahkiu alaihi sahibuhu Al-Dham Perbuatan yang pantas bagi pelakunya Mendapat celaan. Wakila ayat al-wahab zukir, zukir rafirul lazi yastahi wa alaihi sudah mada ayya amal ma la ya hidullah amal ma la ya jadi berat melakukan perbuatan yang tidak hal baginya ini pengertian dosa. Berkata ayat Ta'ayul 'alaihi an-nas manusia itu melihat perkara itu. Apakah ini berlaku secara umum? Bahasanya setiap orang yang berbuat maksiat tidak senang perbuatannya diketahui orang lain. Azam tidak, ke mana hasilnya? Rinciannya bagaimana? Apakah setiap orang itu kalau melakukan maksiat tidak suka diketahui orang lain? Eh, Zulfa? Hah? Kalau beriman, kamu. Jikalau beliau mukmin di hatinya orang beriman itu tidak suka. Yang kedua bagaimana? Almafi jikalau beliau fajar berbaca yafthahir hatafajah. Jadi senang dan berbangga kalau melakukan kemaksiatan. Nah. Itu berbeda berbeda-beda keadaannya. Kemudian hadis rawi bi sah. itu Nabi SAW alaihi wasallam qala bir kutnam. Aku mendatangi Rasulullah SAW Rasulullah SAW mengatakan engkau bertanya tentang kebaikan, Aku mengatakan iya. Qala bir matmanat ilahin nas, matmana ilahil qalb. Itu sama dengan ya, yang sebelumnya. Bahasnya kebaikan itu yang menjadikan jiwa dan hati tenang. Itu mana bima is takor sebelumnya istafti kolbak. Istafti kolbak. Perhatian istafti di sini bukan berarti minta fatwa, akan tetapi is'al Walaupun pada asalnya kalau ada sin dan tak itu berarti adalah pertanyaan. Di sini diartikan SL Callback. Pertanyalah kepada hatimu bahasanya kebaikan adalah yang menjadikan jiwa dan menjadikan hati itu tenang. Itu mana? Eh, stakoroh. Kama fi Rasulullah sallallahu warqa hatta tatmainna raki'a Rukulah sampai engkau betul tenang mantap dalam ruku'. Nah, dalam ruku', dalam keadaan tenang mantap warqa hatta tatmainna raki'a. Ini berkaitan dengan hadis zil yadain wal ism mahaka fi al-qalb dosa itu yang menjadikan keraguan dalam jiwa dan kegoncangan dalam hati wa in afta ka wa aftuka walaupun manusia itu berfatwa dan mereka memberikan fatwa kepada dirimu jemaah ya manusia memberikan fatwa kepada dirimu dan mereka pun memberikan fatwa tadi ini mimba bitaukid ini termasuk bab taukid sebagai penguat bimaana ay wa'id aftuka wa aftuka wa aftuka rilepol pun mereka memberikan fatwa kepada dirimu mereka memberikan fatwa kepada dirimu mereka memberikan fatwa kepada dirimu namun tetap hati itu tidak akan tenang Al-Imam Naui Menyebutkan contoh Dalam kitab Beliau syar Al-Bain Naui ya, Tentang Walaupun sudah ada Fatwa tapi tidak tenang Jadi misalnya seorang Aglabumalihim ya, al-haram Atau hadiah dan lek Seorang yang memang Mayoritas harta bendanya itu Dari barang haram Orang tersebut memberikan hadiah kepada dirimu. Wainaf al-alam biheli, walaupun ada orang alim berfatwa tentang kehalanya, kehalanya tetap menjadikan hari itu tidak tenang, hati dan jiwa tidak akan tenang, karena kita mengetahui di situ, mengetahui bahwa orang ini kebanyakan harta bendanya dari barang haram. Walaupun berikan hadiah kepada kita, walaupun ada fatwa dari mereka, dari ulama tentang kehalalannya, tetap hati dan jiwa kita ini tidak akan tenang. Mohol kalam, bisa dipahami Estafy kalau baik. Jadi intaknya engkau, pertanyaan kepada hatimu, tenang apa tidak tenang? Contoh yang lain. Jadi kalau ada seorang perempuan yang Menyatakan sudah menyusui Fulana Menyusui fulana Perempuan Kemudian kita hendak meminang Fulana tersebut Walaupun mungkin ada fatwa Bahwa Susuan tersebut belumnya stabil, belum sempurna. Selanjutnya bagi kita untuk berhati-hati. Nah, berhati-hati, dan berusaha untuk meninggalkan, karena kewaraan atau kezuhutan kita. Jadi walaupun sudah ada fatwa dari ini belum sampai nisabnya kan? Nisabnya belum sampai batasan uh, lima susuan. Tapi hati ini tetap tidak apa Nah tidak tenang Maka kita berupaya Untuk meninggalkannya Karena sudah nah, Disusui oleh Nah misalnya Ibu kita Perempuan tersebut disusui oleh ibu kita Dan kita Hendak meminang perempuan tersebut Tapi ibu kita misalnya sudah Menyusuinya Atau Jadi kita dan fulanah tersebut sama-sama disusui oleh fulanah. Fulan yang, eh apa? Fulanah yang lain. Ini fulanah, ini fulanah yang disusui kemudian kita juga yang ikut disusui oleh fulanah ini. Kita tidak tahu menahu tentang fulanah tersebut. Tidak tahu menahu. Kemudian hendak meminang, naga tetap di situ. Tetap ada keraguan walaupun ada fatwa. Bahasa ini diperkenankan atau dipulihkan. Alabul nafatwa alat itu sangat biddalil. Wa in karifta nafsaka karifta nafsaka wa kalbaka. Haji malika mala antasakir. Kalau seandainya memang fatwa itu berlandasan dengan dalil, dilihatkan dengan dalil. Kemudian kita tidak suka dengan atau tidak tenang dengan fakta tersebut. Karena bersyaratnya dalil tetap kita berusaha untuk menerimanya, berusaha untuk tenang. Ini misalnya seorang alim berfatwa wa'ingkuntum marbo awalas tafaring faidatumin ayamin ukhor. Jika kalian itu berada dalam keadaan sakit, ketika perjalanan Maka A'idrah fi ayya min okhar Bisa mengganti pada hari yang lain Ketika Ramadan Perjalanan untuk kita sakit Tidak mengapa Baik kita untuk berbuka Dan kita ganti Pada hari yang lainnya Jangan sibuk sini perhatikan Walaupun hati kita ini tidak Tidak tengah Masa orang semua berpuasa saya tidak berpuasa Padahal cuma naik pesawat Dari sini paling medan Satu setengah jam paling Tidak ada keletihan Tapi inilah ruksa Walaupun hati tidak tenang Tapi harus menerima nah, Harus ada ketenangan di situ Demikian mula Ida wakwa adubab Fi inayahadikum Fal fal yakmishu jadi kalau ada lalat yang masuk ke wadah dari minuman kalian maka celupkanlah Dalam hati kita mungkin tidak suka Tapi kita harus menerima dalil itu Karena dalam satu sayapnya itu ada penyakit dan juga ada penawarnya Dan ini berdasarkan dengan dalil Kita harus menerimanya Allah berfirman fala wa rabbika minun hatta yahkimuka fima shajara bainhum thumma lajid fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima In dalam soal nisa terlihat di sana fala maka sekali tidak wa rabbika la'in minun mereka tidak akan beriman hatta yahkimuka fima shajara bainhum tamak mereka itu Nah, ini berhukum dengan, nah, apa yang Rasulullah SAW fatwakan, Itu dari al-Quran dan sunnah. Apa yang menjadi persisian diantara mereka. Semalai juzi yang husyim, harajamim, makotoi, taslimu taslima. Kemudian dalam diri mereka itu tidak ada keberatan atas apa yang kau putuskan, dan anaknya juga menerima. Demikian keadaannya, kalau fatwa itu bernaskan dengan dalil Nah kita berusaha untuk tenang Dalam melakukan perkara ini, dalam keadaan tenang nah, Walaupun mungkin banyak goncangan-goncangan Banyak goncangan-goncangan, celakan dari sana, dari sini Tapi kalau dalil Maka usahakan tenang Berikan contoh yang lain Jadi misalnya masyarakat berusaha untuk Dia suka dengan kita yang memakai kain di bawah di atas mata kaki. Kita punya dalil. Ma'asunil ya, ka'bainil izal fil nar. apa-apa kain yang berada di atas ada di bawah mata kaki tentunya di neraka. Maka nah, kita berusaha untuk menaikkan kain di atas semata kaki. Walaupun mungkin banyak fatwa-fatwa yang mengatakan ini tidak wajib. Harus mengangkat kainnya di atas mata kaki atau banyak yang mencela, Tetap kita berusaha untuk menerima dan dengan tenang belajar dan dalil. Nah, ini keadaan orang-orang yang beriman. Jadi mereka tidak akan beriman dengan sebenarnya sampai mereka berhukum, ini menjadikan putusan Rasulullah SAW putusan yang benar dan juga. Taslima, hebat serah diri. Wain nafwa naftha kenas waktu ka. Kemudian bagaimana kalau nah, mungkin terjadi perselisihan di kalangan para ulama? Tentunya dilihat mana yang lebih dekat dengan kebenarannya. Nah, atau dilihat dari si dalilnya ya dipakai Jadi misalnya Ada sebagian ulama yang membolehkan Televisi Tapi pembolehan tersebut Itu disyaratkan <laughs> Kalau nanti terjadi daulah islamiyah Tidak ada ikhtilaf Di dalamnya Tidak ada musik-musik Nah Kemudian juga yang ditampilkan hanya dakwah. Ini mikir sebagian ulama membolehkan. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak membolehkan secara mutlak. Yang maksud saya mobil misalnya. Dikankan sampai sekarang, belum terlihat mana televisi yang selama dari ini semuanya. Adanya ikhtilaf, demikian pula adanya maazif, musik-musik. Kadang pun da'i, kemudian yang memancarai adalah perempuan, dan kebanyakan Generasi di masa kita sekarang ini Terusak dengan Televisi Acara-acara demikian Apakah pulang bagaimana coba Nah jadi kita dilihat televisi Mungkin film sinetron Mungkin film Apa, sihir Macam-macam yang dilihat Dalam keadaannya Ini rusak betul keadaan Nah Akhir ini makanya dilihat dari si dalil kalau memang mungkin nanti terjadi daulah islami ya, betul demikian keadaannya ya Silakan kalian mengambil fakta tersebut jadi syaratnya tadi betul-betul murnisnya dakwah. jadi misalnya yang ditampilkan berkaitan dengan penyampaian Al-Quran Sunnah ini sudah ada di Saudi tapi tidak di situ. nah televisi di Saudi yang ditampilkan adalah soal lima waktu, yang ada di Masjid Lail Haram. Masalah itu selingkannya apa? Seringannya dengan penyampaian hadis, penyampaian Al-Quran, itu aja tidak ada lain. Jadi isinya dakwah namurni. Kalau di Indonesia, tidak ada. Nah, televisinya demikian tadi tidak ada. Sepanjang yang kami ketahui. Ya, murni demikian keadaannya. Tidak ada stilat, tidak ada musik, tidak ada penyesuaian syariat yang lainnya inilah yang menjadikan kita tenang dalam melangkahkan kaki dalam berjalan menegakkan agama Allah SWT ini fa'amma z'abadu fa'ilhabu jufaa wa'amma mayang fa'unnas fa'amkutu fil'al alibun fa'amma z'abad ini namanya buih fa'ilhabu jufa, ayyadhab yaminan wa yashimalan jadi buah itu akan pergi ke kanan dan ke kiri. Kadang tertabrak dengan batu, buahnya apa hancur situ. Tanabrak pohon demikian juga. Waam mama yang faunas, faem kusufil art. Ada pun yang memberikan manfaat kepada manusia akan tinggal di dunia, tinggal terus menerus dalam keadaan berjalan. Sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah dalam keadaan tenang enam jiwa tersebut dalam keadaan tenang hatinya walaupun jadi fatwa-fatwa yang lain mengatakan menyelisihinya. Pak Fu berkata ini mesti difahami oleh anak kecil. Jadi bedakan antara hadis an-nawas bin sena samaan dan juga hadis kok wah bisalah in ma'bad nawas al bir khosnul khulq sama nah, sebenarnya tidak ada perselisihan di situ tidak ada perselisihan nah, karena apa kebaikan telah kita jelaskan definisinya kalimatun jami'ah ya. bahwa ha kalimatun jami'ah ya. Kalimatun jamiah Ingat pandai Harindah Harindah Muhammad Ya juga nanti dibalik Jadi Ayat amal Ma'ayahillullah Nah dibalik bisa demikian jadi melakukan amalan yang halal baginya. Alfiul ya, ladhi astagfirullahi, sawah ibu malah, almat, albir, perbuatan yang bagi pelakunya itu pantas untuk mendapatkan pujian atau sanjungan. baiklah hadirin